In den Pfingstferien fuhren die fünf Freunde nach Cape Tree, einem kleinen Dorf in Ostengland. Bernie, ein Schulfreund von Dick und Julian, hatte sie eingeladen. Seine Großeltern lebten dort in einem Bauernhaus und hatten viel Platz für Gäste. Doch wer wollte schon in einem Haus bleiben, wenn draußen die Sonne strahlte und der Tag wie geschaffen war für eine ausgedehnte Fahrradtour. Rund um Cape Tree befanden sich Obstplantagen und die Baumblüte hatte begonnen. Ein Anblick, von dem sogar George überwältigt war. Wow! <lacht> So viele Blüten auf einmal, mir wird gerade schwindelig vom Hinsehen. Ja. Und wie das duftet. Ja. ja, das Parfum von Tante Fanny ist nichts dagegen, oder? Ja. Was ist denn mit Timmy los? Seid ihr sicher, dass er ein Hund ist? Er spricht herum wie ein junges Reh. Oh, das macht er manchmal. So, sag mal, Bernie, können wir auch im Schatten fahren? Ja, klar. Da vorne geht ein Radweg von der Straße ab. Er führt direkt durch die Plantage. Ach, super. Okay. Dann mal los. Hin. Geht's. Lasst uns die volle prise Apfelparfum nehmen. Ja. <lacht> Auf geht's. <lacht> Begleitet vom Gezwitscher der Vögel radelten sie hintereinander den schattigen Pfad unter den blühenden Bäumen entlang. Bis plötzlich etwas Seltsames geschah. Dick, der als Erster fuhr, schrie auf, löste seine Arme vom Lenkrad und schlug wie wild um sich. Ah, ah, geh weg da! Hey, was ist los? Was hab ich gesagt? Ich, du musst ganz ruhig bleiben, Dick. Ja, genau. Wir ruhig. Die sticht mich gleich. Julien schnell, dicke Verfahren. Nein! Was? Bist du verletzt? Ich, bin weg, ich weiß nicht. Naja, ja, meine, meine Knochen scheinen noch ganz zu sein. Ja, aber, aber guck dir mal deinen Daumen an. Aha. Oh, der wird immer dicker. Ja. Der brennt auch wie Feuer. Oh nein, oh nein. Es sieht aus, als hätte dich eine Biene gestochen. Aha. Das hast du davon, wenn du versuchst, sie oh. mit Bienen anzulegen. Vielen Dank für das aufrichtige Mitleid. Wirklich. Zeig mal her. Hier. Au! Nicht draufdrücken! Ich will nur sehen, ob der Stachel noch drin ist. Ja und? Ja, siehst du, hier ist er. Oh. Und da hängt noch die Blase dran, in der das Bienengift drin ist. Oh. Ganz ruhig, Timmy. Du musst dir keine Sorgen ja, machen. Das ist ja gut. Oh. Dann muss der Stachel so schnell wie möglich raus. Ja, aber das ist nicht so einfach. Hm? Wenn man es falsch macht, drückt man ihn noch tiefer hinein und dann kommt noch mehr Bienengift in den Daumen. Oh. Und noch mehr? Das sind ja wirklich tolle Aussichten. Hm. Da drüben ist jemand. Ja, vielleicht kann er uns ja helfen. Oh ja, das klingt ja, gut. fragen wir ihn. Hey, hallo. Hallo. Was wollt ihr? Ähm, mein Bruder ist von einer Biene gestochen worden. Ja. Und ja. wir wissen nicht, wie man den Stachel auf sichere Weise herausbekommt. Äh, was gibt's da zu wissen? Sag mal, ja. Au, können Sie ein bisschen vorsichtiger sein? Schon vorbei. Sie meinen, der Stachel ist schon raus? Hab ich doch gesagt. Okay, und äh, was machen wir mit dem geschwollenen Daumen? Der muss doch sicher gekühlt werden. Ach was, das geht von allein weg. Ihr solltet euch lieber nicht auf der Plantage rumtreiben, hä? Äh? Na, das war ja ein äußerst freundlicher Zeitgenosse. Ja. Die Freunde beobachteten, wie der Mann auf eine lange Reihe von Kästen zuging. Selbst über die große Entfernung konnten sie nun das Summen hören, das aus ihnen drang. Ich glaube, das sind Bienenstöcker. Ja, kein Wunder, dass es hier vor Bienen mm. wimmelt. Der Mann hat gesagt, wir sollen uns hier nicht aufhalten. Also ich schlage vor, wir fahren irgendwo hin, wo es keine Bienen gibt, okay? Ja, gute Idee. Oh. <lacht> da könnt ihr genauso gut einen Fluss suchen, in dem keine Fische schwimmen. Ja. Ja? Was? Was soll das Wo Obstbäume sind, müssen Bienen sein. Äh, weil sie die Blüten brauchen, um Honig zu machen, richtig? Ja, das auch. Aber die Bäume brauchen die Bienen noch viel mehr. Ah ja, du meinst bestimmt die Sache mit dem Blütenstaub. Erst wenn der von den Bienen verteilt wird, können die Früchte wachsen. Genau. Anders gesagt, ohne Bienen keine Äpfel. Äh, ja, oder, oder Birnen, äh, Pflaumen, Pflaumen. Kirschen! <lacht> Ganz richtig, Dick. Und all das wächst rund um Cape Tree. Obstplantage, wohin ihr seht. Oh, ja. Heißt das, wir müssen uns darauf einstellen, jeden Tag von Bienen gestochen zu werden, so wie Dick? Oh, Gott, <lacht> ja. nicht. Muss ja Nein. Nicht sein. Ihr dürft nur nicht denselben Fehler machen wie Dick und wild um euch schlagen, sobald euch eine Biene oh, zu nahe oh, kommt. Oh, ich, was hätte ich denn machen sollen? Ja, aber soll ich etwa in Ruhe zusehen und warten, bis mich eine Biene sticht? Schwierig. Ich habe eine Idee. Ja? ja? Wir fahren jetzt zu der Imkerei von meinem Onkel Gregory. Und der ist okay. Imker und der sitzt inmitten von Bienenstücken. <lacht> genau. Aber mein Onkel kennt einen Trick, wie man die Angst vor Bienen los wird. Okay. Das hört sich an wie eine Einladung in die Höhle des Löwen. <lacht> Aber irgendwie müssen wir ja mit den Bienen klarkommen. Ja, meinst du? Ich denke schon. Na dann los. Okay, ja, ja, auf geht's. Mr. Gregory Buckfest versorgte zunächst Dicks geschwollenen Daumen mit einem kalten Lappen. In seinem Garten befanden sich mindestens 20 Bienenstöcke, um die herum es nur so brummte und summte. So, Dick, jetzt wird die Schwellung bald nachlassen. Ja, bis mich die nächste Biene sticht. Ja, das könnte passieren. Ja, weit weg sind sie ja nicht gerade. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Kinder. Die Bienen haben viel mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen. Ja, wirklich? Bedenkt nur, wie klein sie im Vergleich zu euch sind. Stimmt, ja. Also so betrachtet müsste selbst ich in den Augen einer Biene ein gigantischer Riese sein. Das bist du auch. Und nun stellt euch vor, wie es für diese winzigen Tierchen ist, wenn ihr euch schnell bewegt oder sogar um euch schlagt. Ich fürchte, dann geht es ihnen so wie mir, wenn im Wald ein Gewitter anfängt. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Und äh, wenn sie in Panik geraten, dann stechen sie zu. Ja, und wirklich erst dann. Für eine Biene ist es sehr riskant, ihren Stachel einzusetzen. Sie bringt sich damit selbst in Lebensgefahr. Echt, wirklich? Ja, ja, meine Bienen, die sind ganz besonders sanftmütig. Und das sollt ihr jetzt ausprobieren. Okay. Wow. Hm? Äh. Mr. Buckfest ging zu einem Bienenstock und hielt seine Hand in die Luft, bis sich ein paar Bienen darauf gesetzt hatten. Mit ihnen kam er zu den Kindern zurück. George traute sich als Erste, ihre Hand vorzustrecken. Mit angehaltenem Atem beobachteten die anderen, wie eine Biene von der Hand des Imkers auf ihren Zeigefinger krabbelte. – Und? Wie ist es? – Es kitzelt ein bisschen. <lacht> – Vermutlich kostet sie gerade ein Schweißtröpfchen von deiner Haut. Oh, – Und schon fliegt sie wieder weg. Hat wohl nicht so gut geschmeckt. <lacht> – oh, Dick. <lacht> – Also, ich traue mich das auch. – Ja, mit der Biene, Mr. Buckfest. Äh, – Ich auch. So. – Äh, mach auch mit. Das ist wirklich nicht schlimm. Aber ich will nur eine ganz kleine, wenn es geht. Die Bienen verhielten sich auch bei den anderen äußerst friedlich. Sie ließen sich nicht einmal von Timmys aufgeregtem Bellen stören. Der hatte gerade jemanden wiedererkannt. Mr. Backfers, ich glaube, Sie bekommen Besuch. Das ist Mr. Corner, mein neuer Mitarbeiter. Oh. Hallo, Jim. Ich mache gerade die berühmte Bienenmutprobe. Sehen Sie mal, wie tapfer die Kinder sind. So, so. Ja, dann... Will ich nicht stören? Aber wir haben uns doch schon gesehen. Hä? Ich wüsste nicht wo. Sie sind der Mann, der mir den Bienenstachel aus dem Daumen gezogen hat. Erinnern Sie sich? In der Apfelplantage neben der Straße? Ja, Ach, ja, richtig. Ja, ja, ja, ja. ja. Was wollten Sie in der Apfelplantage? Ich, äh, ich habe Ihnen doch von den, von der, von der Königinkrankheit erzählt. Ich hm. wollte mal nach dem Rechten sehen. Das ist aber alles in Ordnung. Hm. Königin? Eine Krankheit? Was ist da los? Während Jim Corner sich entfernte, um seiner Arbeit in der Imkerei nachzugehen, bestürmten die fünf Freunde Bernies Onkel mit Fragen. Das Wort Königinnenkrankheit hatte ihre ganze Neugier geweckt. Ja, ein Bienenvolk hat eine Königin. Sie lebt im Inneren des Bienenstocks und kümmert sich dort um den Nachwuchs. Während ihr Volk fleißig arbeitet. Ja, genau. Jede Biene hat eine bestimmte Aufgabe, die sie ihr Leben lang erfüllt. Ein paar davon kenne ich. Die Kundschaft der Bienen suchen neue Blüten. Und den Nektar holen aber nur die Sammlerinnen. Und die Stockbienen bauen die Honigwaben aus. Und was ist, wenn die Königin krank wird? Das ist ein großes Problem für das Volk. Die Königin ist das Zentrum. Wenn sie nicht mehr da ist, geraten die restlichen Bienen in große Aufregung. Und hören auf zu arbeiten. Wirklich? Ja, und dann ist auch die Obsternte im Herbst in Gefahr. Ja, genau so ist es. Kann man denn nichts gegen diese Krankheit unternehmen? Ich weiß leider gar nichts über diese Krankheit. Hm. Und Mr. Corner hat nur von ihr gehört. Er sagt, ein paar Imker in den Nachbardörfern hätte ich schon erwischt. Ach. Und wer hm. könnte mehr darüber wissen? Naja, in Colchester gibt es ein Imkereifachgeschäft. Die Inhaberin Mrs. Settleby weiß leider auch nichts. Aber dort gibt es viele Zeitschriften und Bücher. Man müsste sich die Zeit nehmen, sie alle durchzuforsten. Vielleicht könnte man da etwas finden. In Colchester, ja? Also fahren Sie morgen dahin? Ne, ja, das kann ich nicht. Morgen Nachmittag muss ich auf eine wichtige Versammlung mit den Obstbauern von Cape Tree. Ach so. Und Mr. Körner schafft das auch nicht. Oh. Wir können auch mit dem Fahrrad nach Colchester fahren. Tja, dann liegt das Ziel für unsere Radtour morgen ja schon fest. Yeah. <lacht> Ihr würdet mir wirklich sehr, sehr helfen. Kein Problem. Helfen ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Ja, <lacht> genau. Absolut. <lacht> Am nächsten Vormittag fuhren die fünf Freunde gemeinsam mit Bernie an Obstplantagen, Feldern und kleinen Dörfern vorbei, bis sie das kleine Städtchen erreichten. Seine Hauptattraktion war eine alte Burg und nicht weit davon entfernt befand sich das Imkerei-Fachgeschäft. Ah, guten Tag, Mr. Settleby. Ähm, was kann ich für euch tun, Kinder? Wir möchten etwas über eine Bienenkrankheit erfahren. Ja. Und zwar die, bei der nur die Königinnen krank werden. Ja, und ja. Äh, dafür sind wir extra aus Cape Tree hierher gefahren. Ja. Oh, dort ist doch die Imkerei von Mr. Buckfest. Sie kennen meinen Onkel? Aber ja. Als Imker genießt er hohes Ansehen. Seine Bienen sind in ganz England für ihren Fleiß berühmt. Und für ihre bestechende Sanftmut. <lacht> Sagen Sie mal, wissen Sie etwas über die Krankheit der Königinnen? Hm, so auf Anhieb nicht. Aber ihr könnt euch gern umsehen. Hier sind die neuesten Imkerzeitschriften. Hier die beiden neuesten Bücher über Bienen. Und hier noch das Wörterbuch der Imkerei. Viel Glück. Und so kam es, dass die Kinder mitten in den Ferien Bücher wälzten, wissenschaftliche Artikel lasen und viel Neues über das faszinierende Leben der Bienen lernten. Interessant. Also, ich wusste gar nicht, wie wichtig diese kleinen Tiere sind. Und wusstet ihr schon, dass sie ein wertvolles Wachs herstellen? Echt? Nee. Ich wusste ich ja. auch nicht. Ja. Nee. Hier habe ich einen Artikel über äh, Gelée Royal. Gelee ja, das ist ein besonderer Honig, äh, den nur die Königin zu essen bekommen. Ah, Vielleicht können sie ja davon krank werden. Ich glaube nicht. Äh, nee, darüber steht hier auch nichts. Ja, schade. Hm. Ich habe auch viel Interessantes gefunden ja, aber nichts über diese Krankheit. Und du, Bernie? Du hast doch die neuesten Imkerzeitschriften durchforstet. Stand da was? Nein, aber in meinem Kopf schwirrt es jetzt wie in einem Bienenstock. <lacht> ja, so schlimm. Ja. Ähm, äh, aber äh, wie kann das sein, Mrs. Settleby? Warum steht nirgendwo etwas über diese Krankheit? Tja, viele Bienenkrankheiten sind in den letzten Jahren zum ersten Mal aufgetreten. Vielleicht handelt es sich bei der Königinnenkrankheit um eine ganz neue. Dann können nicht einmal Wissenschaftler etwas darüber sagen. Tja, na dann trotzdem vielen Dank, Mrs. Settleby. Keine Ursache. Und schöne Grüße an Mr. Backfest. Ja, werden wir ausrichten. Alles klar. Tschüss. Ja. So gingen die Kinder ohne Ergebnis zu ihren Fahrrädern, die in der Nähe der Burg von Colchester standen. Der Einzige, der das niedergeschlagene Schweigen nicht teilte, war Timmy. Ja, was ist denn los, Timmy? Ich glaube, er hat jemanden wiedererkannt. sieht mal die beiden Männer, dort hinten auf der Bank. Du meinst die Bank direkt an der Burgmauer? Ja, genau. Siehst du die zwei? Ja, der eine ist Jim Corner. Still Tim, ist ja gut. Wir haben ihn gesehen. hat hm. ähm, aber Onkel nicht gesagt, Jim hätte keine Zeit, noch kalteser zu fahren? Ja. Ich fand es von Anfang an komisch, wie unfreundlich er zu uns war. Und ja. in der Imkerei wollte er uns nicht einmal wiedererkennen. Richtig. Komisch, ja. ja. Wir sollten ihn im Auge behalten. Vielleicht weiß er mehr über die Krankheit, als er deinem Onkel verrät? Hm. Sie stehen auf und verabschieden sich. Der, der andere Mann, der kennt uns doch nicht. Den können wir ganz leicht verfolgen. Ja. Gute Idee. Ja? Dann bleibst du mit Bernie an ihm dran. Okay. okay. Ann, George und ich verfolgen Jim Corner. Natürlich aus angemessener Entfernung. Alles klar. Also, wir treffen uns dann bei den Rädern, okay? Ja, absolut. Okay. Ja, bis bis gleich. Okay. Bis dann. Der fremde Mann verließ das Burggelände durch ein prachtvolles Tor, überquerte einen Platz mit einer Engelsstatue. Und bog dann auf die Hauptstraße von Colchester ein, wo Dick und Bernie ihn fast aus den Augen verloren hätten. Gerade noch rechtzeitig bemerkten sie, wie er ein Café betrat. Dort ging er zum Münztelefon und begann ein Gespräch, ohne sich an den beiden Jungen zu stören, die an einem Tisch in nächster Nähe saßen und Limonade bestellten. Äh, Limonade? Kommt sofort. So, bitte sehr. Danke. Ja, danke. Mister das was tun? Ja, ja, ich bin's. Die Sache ist abgemacht. Übermorgen um 8 Uhr geht die erste Lieferung an Sie. Nein, nein, nein, keine Sorge. Ich nehme die Ware im Zug höchstpersönlich entgegen. Hm? Ah, ah Am Nachmittag bin ich bei Ihnen. <lacht> ja, worauf Sie sich verlassen können. Ihre Rechnung. Ihre Rechnung, Sir. Er verkauft irgendwas. Aber was? Ja, er hat sich gerade mit Jim Corner getroffen. Und der ist Imker. Vielleicht geht es um Honig. Hm, klingt logisch. Aber das ist nichts Verbotenes. Ja, auch richtig. Mir scheint, wir können die Verfolgung aufgeben. Ich glaube, du hast recht. Gehen wir zurück zu den anderen. Mhm. Julian, Anne und George warteten bereits auf die Beiden. Auch sie hatten keine spektakulären Neuigkeiten. Connor er ist direkt zum Bahnhof gegangen und in einen Zug nach Cape Tree gestiegen. Also, wenn ihr mich fragt, dann hätten wir uns diesen Ausflug auch sparen können. Mhm. Ja. Über die Krankheit wissen wir überhaupt nichts Neues, ja, und den, den anderen, den wir verfolgt haben, den haben wir auf detektivisch, ach, so ausgeklügelte Weise dabei ertappt, wie er Honig an den Mann bricht. Ja, Positiv gesehen kann es auch heißen, es geht alles mit rechten Dingen zu. Hm. Ja, wer weiß. Vielleicht ist diese Krankheit ja nichts weiter als ein Gerücht. So etwas wie Seemannsgar. Du ja, meinst wohl Imkerwachs. <lacht> Doch Julians optimistische Theorie bestätigte sich nicht. Als die fünf Freunde und Bernie die Imkerei am nächsten Morgen besuchten, trafen sie einen völlig verzweifelten Mr. Buckfest an. Was ist denn mit ihren Bienen los? Die schwirren ja ziemlich aufgeregt um ihre Stöcke herum. Ja, es ist genau das Verhalten, das ein Volk entwickelt, wenn etwas mit der Königin nicht in Ordnung ist. Aber haben sie etwa schon kranke Königinnen entdeckt? viel schlimmer. Was? Hm. Noch schlimmer? Ja, was meinen Sie damit? Ich kann die Königin einfach nicht finden. Wie bitte? Ein paar Bienenstöcke habe ich schon untersucht. Sie mhm. sind nicht mehr da. Wie können Sie denn eine Bienenkönigin von all den anderen Bienen unterscheiden? Ja. Nun ja, man muss schon sehr genau hinschauen. Die Königin sind größer als die Arbeitsbienen. Und meine Königin haben in diesem Frühjahr alle einen blauen Punkt auf den Rücken bekommen. Ach so? Man findet sie meist in der Mitte des Bienenstocks, umgeben von ihrem Hofstaat. Versteh. Hm. Wie, Sie öffnen einen Bienenstock etwa mit Ihren bloßen Händen? <lacht> Nein, dafür gibt es eine Schutzkleidung. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr sie anziehen und mir beim Suchen helfen. Zwölf Augen sehen mehr als zwei. Also ich bin dabei. Ja, ja ich auch. Ich auch. Äh, also ich sehe euch lieber von Weitem zu. Ja? Ja, ja, viel Spaß. Komisch, ich, ich hasse gerade dieselbe Idee. Mr. Buckfest ging mit Julian, Bernie und George in einen Schuppen, in dem er ihnen Imkerschutzhelme gab. Das waren Hüte, von denen Schleier herabhingen, die den Kopf ringsherum verdeckten. Außerdem bekamen sie weiße Jacken und Handschuhe. Kommt hier an die Seite. Das ist besser als vor dem Flugloch, wo die Bienen in großer Geschwindigkeit herausfliegen. Oh. Das ist klar. Also wollen wir uns natürlich nicht in den Weg stellen. Ja. ja. Ich öffne jetzt den Bienenstock. In einem Stock befinden sich mehrere Honigwaben. Wir müssen jede einzeln untersuchen. Okay. So. Hier ist die erste. Seht genau hin. Wow, das ist ja ein ganz schönes Gewimmel auf so einer Wabe. Ja, vielleicht erkennt man die kranke Königin daran, dass sie sich nicht bewegt. Ja, das wäre gut möglich. Also für mich sind die alle gleich groß. Das siehst du ganz richtig. Hm. Hier ist keine Königin. Sehen wir uns die nächste Wabe an. Okay. So. Dick und Anne sahen ehrfürchtig zu, wie die anderen, geschützt durch die Imkerkleidung, alle Bienenstöcke untersuchten. Nach dieser langen und mühevollen Arbeit gab es kaum noch einen Zweifel. Die Bienenköniginnen von Mr. Buckfest waren nicht mehr da. Und in der Imkerei begann eine aufgeregte Diskussion. Also, ich verstehe das nicht. Wir können die Königin spurlos verschwinden. Ja, vielleicht sind sie einfach davongeflogen. Nein, nein. Nein, eine Nein? Königin verlässt den Bienenstock nur ein einziges Mal zum Hochzeitsflug. Mal? Okay. Äh, Hochzeitsflug? Ach, das klingt sehr romantisch. Was ist das denn? Ja. Nach dem Hochzeitsflug ist eine Königin in der Lage, ein neues Volk zu gründen. Also, das heißt, eine einzige Bienenkönigin kann praktisch aus dem Nichts ein ganzes Volk mit tausenden von Bienen zaubern. Ja, und man darf nicht vergessen, dass die Königin meines Onkels etwas ganz Besonderes sind. Du meinst, die sind besonders wertvoll? Heißt das auch, sie sind besonders teuer? Wovon redet ihr denn da? Bienenkönigin kann man doch nicht einfach so verkaufen wie Honig. W wieso denn nicht? Ja, und wenn doch, dann gäbe es einen Grund, sie zu entführen. Ja, eben. Jetzt mal langsam, Kinder. Es ist tatsächlich so, dass ich meine Bienen verkaufen kann. Aha. Aber ihr seht doch, wie sehr ein Bienenvolk in Stress kommt, wenn man ihm die Königin wegnimmt. Ja. Wer meine Königinnen haben will, der muss sie schon zusammen mit ihrem Volk nehmen. Eine Königin allein würde ich niemals verkaufen. Ja, sie nicht, aber vielleicht jemand anders. Ach, Was? Wer soll so etwas tun? Naja, wir ähm, haben Mr. Corner gestern in Colchester gesehen. Ja. Er hat mit einem Mann geredet und es klang, als hätte er etwas verkauft. Ja, genau. <lacht> Ihr habt eine blühende Fantasie, Kinder. Mr. Corner hat sich kurzfristig mit seinem Bruder getroffen. Mit seinem Bruder? Schon möglich, dass er ihm dabei ein paar Gläser Honig verkauft hat. Ach so. Na, dann ist es ja genauso, wie wir vermutet haben. Jim Corner ist ein zuverlässiger Mann. Ja. Er ist gestern, so schnell er konnte, zurückgekommen, um rechtzeitig hier zu sein, bevor ich zur Versammlung musste. Ach so. Ich darf gar nicht daran denken, was die Bauern sagen, wenn sie von den kranken Bienenvölkern hören. Ja. Die Kinder verließen die Imkerei, fuhren ein Stück bis zu einer Wiese und setzten sich dort in den Schatten eines Baumes, um sich zu beraten. Es musste doch irgendeinen Weg geben, um dem armen Mr. Bugfest zu helfen. Was haltet ihr davon, wenn wir die Imker in den Nachbardörfern besuchen? Vielleicht wissen die etwas über die neue Krankheit. Ja klar, ja, gute Idee. Ich habe auch gehört, dass manche Imker frisch gebackenen Bienenstich verkaufen. Also ich meine den Kuchen. Huh? irgendwie habe ich das Gefühl, seit ich die Biene gestochen hat, hast du nur noch Honig im Kopf. Das ist <lacht> sowas. Ja, dann fahrt nur schön in die Nachbardörfer. Dann hat unser Bienen die bis noch leichter, die letzten Königin zu rauben. George, hast du etwa immer noch Jim Corner in Verdacht? Ja. Alles, was Buckfest über ihn gesagt hat, spricht komplett dagegen. Das sehe ich etwas anders. Uh -huh. Von Buckfest haben wir erfahren, dass Jim Corner am späten Nachmittag allein in der Imkerei war. Okay. Ich würde gerne wissen, wo er sich jetzt herumtreibt. Bei meinem Onkel war er jedenfalls nicht. Vielleicht ist er bei den Bienenstöcken in der Apfelplantage. Wir könnten dort nachsehen. Ja. Aber damit verlieren wir doch nur Zeit. Es ja, ist gar keine schlechte Idee, die Imkerstation in der Plantage zu bewachen. Im Moment wissen wir nur, dass die Königinnen verschwinden. Aber wie, wissen wir nicht. Ja. Ja, und das müsste man beobachten können. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich habe eine Idee. Dann legen Bernie und ich uns in der Plantage auf die Lauer. Und wir fahren jetzt endlich ins nächste Nachbardorf. Okay. Das klingt nach einem Plan. Also dann fertig zum Abflug. Okay. Ja, und wir treffen uns heute Abend im Bauernhaus. Ja, Gut. abgemacht. Jo, ja. gute Fahrt. Bis dann. Bis, Bis heute Abend. <lacht> Gefolgt von Timmy, pirschten sich Bernie und George an die Bienenstöcke in der Apfelplantage heran. An einer Stelle, wo das Gras besonders hoch war, legten sie sich auf den Boden. Dass es um sie herum von Bienen nur so brummte, machte ihnen überhaupt nichts mehr aus. Sieh mal, Bernie, diese Biene hat eine lustige Art zu fliegen. Das ist eine Kundschafterbiene, die gerade einen Tanz aufführt. Nichts. Was denn für ein Tanz? Der Bienentanz ist die Sprache der Bienen. Mit ihren Bewegungen erklären die Kundschafterinnen den anderen, wo sich frische Blüten befinden. Psst, Timmy, leise, wenn du doch auch so eine lautlose Sprache hättest wie die Bienen. Zumindest hat er eine feine Spürnase. Sieh doch mal, wer da kommt. Tim Corner! na so eine Überraschung. Mit Schutzjacke, Handschuhen und Imkerhelm. Mr. Corner schien die beiden nicht zu bemerken. Geschäftig zog er sich den Schleier seines Helmes über den Kopf. Dann hob er den Deckel eines Bienenstockes hoch. Wir wollen doch mal sehen, wie es den Damen so geht. Still! Was war das? Oh feier, er hat Timmy gehört. Ja. Da war doch ein Hund. Er kommt hierher. Gib's stark. Sieh mal an, zwei Lausebänge. Was tragt ihr denn hier? Ihr wolltet wohl Honig stehlen, was? Wie kommen Sie denn darauf, dass wir etwas stehlen könnten? Seid bloß nicht so vorlaut, sonst zeige ich euch an. Wofür wollen Sie uns denn anzeigen? Genau. Wir haben nichts gestohlen. Oder ist es etwa verboten, in den Plantagen spazieren zu gehen? Redt kein dummes Zeug. Verschwindet lieber. Ja. Ich muss die Bienenstöcke öffnen. Da werden die Viecher nervös und stechen alles, was ihnen in die Quere kommt. Ja, geben Sie sich keine Mühe. Wir fürchten uns schon lange nicht mehr vor den Bienen. Von uns müssen Sie sich jedenfalls nicht bei der Arbeit stören lassen. Warte, das ist ja... Nein, so kann ich nicht arbeiten. Ach! Siehst du, er geht einfach vor. Ja. Und was ist jetzt? Wir folgen ihm. Aber okay. dieses Mal schön leise, Timmy. Psst, hörst du? Zur selben Zeit hatten Julian, Anne und Dick das Nachbardorf von Cape Tree erreicht und sich nach dem ansässigen Imker erkundigt. Er hieß Mr. McDaisy und war nicht nur Imker, sondern auch Biologe, also ein echter Experte in Sachen Bienengesundheit. Er begrüßte die Kinder sehr freundlich und lud sie tatsächlich zu Bienenstich und Tee in seinem Garten ein. Mmh. Oh. Oh. Mm. Schmeckt? Mm. Mm. Wahnsinnig gut. Mm. Also von, von solchen Bienenstichen lasse ich mir gern ein paar am Tag gefallen. Das stimmt. Das ist wirklich mhm. sehr lecker. Ja, ja. oder? Auf mhm. jeden Fall. Ja, nun erzählt mal, was ist mit den Bienen von Mr. <lacht> Buckfast passiert? Naja, also mit den Bienenvölkern ist alles in Ordnung. Nur die Königin werden krank und dann verschwinden sie aus dem Bienenstock. Ach, merkwürdig. So eine Krankheit kann es eigentlich gar nicht geben. Es ist zumindest recht unwahrscheinlich, was ihr da beschreibt. Was hm? ist daran denn so unwahrscheinlich? Ja, wieso? Bienen haben ein sehr starkes Immunsystem. Sie können praktisch keine ansteckenden Krankheiten bekommen. <lacht> mhm. Aha. Mhm. Deshalb ist Honig auch so gut, oder? Er schützt gegen Krankheitserreger. <lacht> du scheinst ja ein richtiger Ernährungsexperte zu sein, Dick. Ja, das ist sehr positiv formuliert. So kann man das nämlich auch nennen. Aha. Nun müsst ihr aber mal bedenken, dass die Königinnen im Innersten des Stockes ja, leben. So sind sie noch mehr als die normalen Bienen vor Krankheiten geschützt. Das heißt, bevor eine Königin krank wird, müssten erst einmal die Bienen aus dem Volk krank werden. So ist es. Aha. Aha. Aber Mr. Buckfest glaubt, dass es diese Krankheit gibt. Im Moment macht er sich vor allem Sorgen um die Ernte von Cape Tree. Weil seine Völker ohne Königin ja nicht arbeiten. Na, das ist das Problem. Ja, wartet mal. Ich, ich glaube, ich habe da etwas für euch. Hier. Dieser Zettel lag vor ein paar Tagen in meinem Briefkasten. Aha. Zeigen Sie mal. Sieht aus wie eine Anzeige. Was steht da? Ich äh, lese mal vor. Ähm, Sonderangebot für Imker. Bienenkönigin von höchster Qualität aus, bester Imkerzucht. Ab 50 Stück zum Sonderpreis. Mhm. Das ist die Lösung. Ja? Mit neun Königin kann Mr. Backfuss die Ernte retten. Ja, hier steht auch eine Telefonnummer. Die ist allerdings falsch. Oh. Der Verkäufer hat mich aber vorgestern von sich aus angerufen. Dann haben Sie seine richtige Telefonnummer? Leider nein. Als ich sagte, dass ich keine Königinnen kaufen möchte, hat er gleich wieder aufgelegt. Aber ja. wartet mal, ich kann ein paar andere Imker anrufen. Vielleicht haben die die richtige Nummer. Ja, Okay, vielen Dank. Gut. Gut. Mr. McDaisy ging ins Haus, um zu telefonieren. Nach einer Weile kam er zu den Geschwistern zurück. So, leider nichts. Meine Imkerfreunde haben zwar alle dieselbe Anzeige wie ich bekommen, aber sie wollten auch nicht kaufen und haben sich die richtige Nummer deshalb nicht geben lassen. Tja, wenn ihr wollt, kann ich euch die Annonce trotzdem mitgeben. Ja, wer weiß. Vielleicht hilft sie uns, den Verkäufer zu finden. Dafür wünsche ich euch viel Glück. Okay, und vielen Dank für den Kuchen. Ja, <lacht> ja besonders gut. <lacht> auf Wiedersehen. Zur selben Zeit verfolgten Bernie und George noch immer Mr. Corner, natürlich in gehörigem Abstand. So konnten sie von Weitem beobachten, wie Corner die Telefonzelle neben dem Postamt von Cape Tree betrat. Unbemerkt huschten die beiden Jungen heran und lehnten sich an die Rückwand der Zelle, um sein Gespräch zu belauschen. Psst. hör mal Jeff, ich kann das nicht machen. Tagsüber kann mich jeder sehen, und nachts sehe ich nichts. Was soll ich? So früh? Ah, ist ja schon gut, beruhige dich. Ja, ich gehe mit dem ersten Sonnenstrahl zur Plantage, der die ganze Welt noch schläft. Ja, das mache ich. ich kommt da raus? Verdammter Gauna, als soll der jemals vor dem ersten Hahnkrähen aufgestanden wäre. Und jetzt? Wir bleiben an ihm dran. Okay, aber vorsichtig. Ich möchte nicht wissen, was Mr. Corner anstellt, wenn er jemanden loswerden will. Ja, ich auch nicht. Psst. Schön leise sein. Schön gehen. Bernie und George folgten Corner bis zum Ende der Straße, wo er auf ein altes Bauernhaus zuging das sieht ja ziemlich heruntergekommen aus. Er scheint da er zu wohnen, Er schließt die Tür auf. Hinter dem Haus ist ein Hof, da will ich mich ja sehr gerne mal umsehen. Wie willst du das machen, ohne selbst gesehen zu werden? Er braucht doch ja. nur mal aus dem Fenster zu schauen. Du hast recht, am besten wir kommen noch mal, wenn es dunkel ist. Wenigstens wissen wir jetzt schon mal, wo er wohnt. Okay, komm, wir gehen zurück. Auf jeden Fall. Als Bernie, George und Timmy ins Bauernhaus zurückkehrten, waren ihre Freunde bereits dort. In ein aufgeregtes Gespräch vertieft, saßen sie am großen Küchentisch. Ein kleiner Zettel ging dabei von Hand zu Hand. Na, ihr drei? Ja, hallo Bernie, hallo Hi. George. Na? Hey. Claude, setzt euch. Was habt ihr denn da? Eine Anzeige. Hier, ja. äh, seht mal. Ab 50 Stück zum Sonderpreis? So ein Sonderangebot ist das Beste, was Mr. Backfist in seiner Situation passieren könnte, meint ihr nicht? Ja, ich glaube schon. Wie dumm nur, dass sich der Verkäufer nicht auch bei deinem Onkel gemeldet hat. Hätte er doch wenigstens die richtige Telefonnummer aufgeschrieben. Wart jetzt ab, vielleicht ruft er ja noch an. Ja, meinst du? Und wie sieht's bei euch aus? Habt ihr in der Plantage etwas beobachten können? Und ab. Jim Connor ist gekommen hm. mit Schutz am Zug und allem Drum und Dran. Wirklich? Okay. Ja, aber. Bevor wir etwas beobachten konnten, hat Timmy geknurrt und wir sind aufgeflogen. Oh, nein. Oh, oh, oh. Doch, er hat alles vermasselt. Oh, aber langer. hallo, Timmy hat Connor beim Stehlen gehindert. Das hat er genau richtig gemacht. Oh. Woher weißt du, dass Connor stehlen wollte? Ja, weil Timmy geknurrt hat. Er weiß genau, wenn jemand etwas Böses im Schilde führt. Josh, äh. ich will wirklich nichts gegen Timmy sagen, aber sein Knurren ist doch kein Beweis. Äh, er könnte aber den richtigen Riecher haben. Was meinst du damit? Sag schon. Naja, vielleicht ist es ja gar kein Zufall, dass andere Imker diese Anzeige erhalten haben, nur dein Onkel nicht. Denkst du etwa, Corner steckt hinter der Anzeige und die Königin, die hier angeboten werden, sind die, die er mal Onkel gestohlen hat? Auf jeden Fall hat Corner etwas vor. Mhm. Wir haben mhm. ihn belauscht. Morgen früh will er auf die Plantage. Wenn die ganze Welt doch schläft, sagte er. Mhm. Und wenn Jim Corner hinter der Anzeige steckt. Dann gibt es auch einen Grund, warum er eine falsche Telefonnummer aufgeschrieben hat. Ja, klar. Mit der Richtigen würde man sofort herausfinden, dass er dahinter steckt. Ach, das sind doch alles lauter wilde Unterstellungen. Ja, bis jetzt schon. Äh. Aber vielleicht können wir ihm auf die Schliche kommen. Ich habe eine Idee. Ja? Ähm, wenn Corner die Königin wirklich gestohlen hat, dann muss er sie ja auch irgendwo versteckt haben. Hm. Das stimmt. Wir könnten sie suchen gehen. Genau. Aha. Und wie stellt ihr euch das vor? Sollen wir ganz Kämpfe in der versteckten Bienen durchsuchen? Nein. Wir gehen zu Corners Hof. Bernie und ich wissen genau, wo er wohnt. Na, ja? also gut. Dann gehen wir alle zusammen, oder? Und erst, wenn es dunkel mhm. ist. Mhm. Okay. klar. Okay. Okay, machen wir das so, Ja. ja. sich die Dunkelheit über Cape Tree gesenkt, schlichen sich die Kinder zu dem alten Haus, in dem Mr. Corner wohnte. In keinem der Fenster war Licht zu sehen. Alles dunkel. Ja. ja. ja. ja. Er ist sicher schon schlafen gegangen, weil er morgen doch so schrecklich früh aufstehen muss. Ja. Ich finde es hier ganz schön gruselig. Mhm. Man sieht sogar im Dunkeln, dass das Haus total da ist. Ja. Hey, da ist der Durchgang zum Hof. Los, folgt mir. Mhm. Ja, okay. Psst. Jetzt ist ein Timmy. Mhm. Hey, hey, seid mal still. Hm? Ja. Hört ihr was? sind Bienen. Ja, genau. Sie müssen hier irgendwo sein. Stimmt. Das Song kommt aus dem Schuppen da. Da, da drüben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie sind hinter dieser Wand. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Oder nicht? Jetzt hört man schon ganz laut. Aha. Die sind bestimmt total aufgeregt, weil sie ihr Volk so vermissen. Lass uns mal sehen, wie man in den Schuppen kommt. Okay. Pssst, du musst leise sein. Mist, hier ist ein Vorhängeschloss. Das kriegen wir nie auf. Ich glaube, wir sollten uns verziehen. Immer wenn Timmy sich bemerkbar macht, taucht Korne auf. Hallo? Wenn man vom Teufel spricht. Hey, ist da wer? Ich ah, Gewehr in der Hand. Wie komme ich hier bloß weg? Hier im Zaun fehlen ein Palatten. Oh, Dann können wir wahrscheinlich durch. Ja, ja. Versteckt euch. Wer ist denn da? Ich versuche mit ihm alleine fertig zu ja, viel Dann, na, los, los, schnell. Was denn? Ach, schon Und wieder so ein Klöpfer. Diese Viecher scheinen mich heute den ganzen Tag zu verfolgen. Äh, guten Abend, Mr. Corner. Hm? Äh, entschuldigen Sie vielmals die Störung. Äh, mein Hund ist mir davon gelaufen. Ich wollte ihn nur wieder einfangen. Ah, jetzt hast du ihn ja. Ja. Also runter von okay, meinem Hof. Ich bin schon weg. Halten Sie Hunde und haben Sie nicht den Griff diese dummen Bengel? Das ist ja gerade noch mal gut. Gegangen. Also ich gehe da nicht wieder hin. An die gestohlenen Bienen kommen wir sowieso nicht ran. Dann gehen wir gleich morgen früh zur Polizei. Hm. Meinst du, die glauben uns, dass es sich um die Königin von Mr. Buckfest handelt? Warum nicht? Es könnten auch ganz normale Bienen sein, die Mr. Corner persönlich gehören. Stimmt. Schließlich ist der Imker. Ja, dann müssen wir ihn doch auf frischer Tat tappen. Das heißt, wir müssen morgen früh mit den Hühnern aufstehen und vor Mr. Corner auf der Plantage sein. Oh, und um das sind in den Ferien. Ach, denk einfach dran, dass es ohne die Königin in diesem Herbst kein Obst in Cape Tree geben wird. Das <lacht> wird dich schon munter machen. Ja, <lacht> Am nächsten Morgen standen die Freunde mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Nur Bernies Großmutter war noch früher auf den Beinen. Als sie sah, dass die Kinder ohne Frühstück losstürmen wollten, protestierte sie so hartnäckig, bis sie wenigstens ein Glas Milch zu sich nahmen. Das kostete sie wertvolle Minuten. Und im Unterschied zu Mr. Corner mussten sie erst durch das ganze Dorf radeln, ehe sie die Apfelplantage erreicht hatten. So, wir lassen die hier liegen, ja? Okay. Puh, ich glaube, ich habe gerade meine persönliche Beste im Radfahren aufgestellt. Oh Hoffentlich erwischen wir ihn noch. Hey, Psst. Weiß jetzt, Wir sind höchstens noch 100 Meter bis in die Bienenstetten. Dort ist die Station. Am besten, wir pilschen ab jetzt auf allen Vieren durchs Gras. Ja. Okay. Den Kopf runter. Psst. Psst. Wartet mal, seht ihr jemanden? Nein, uh, ich nicht. Scheint gern niemand da zu sein. Seht euch die Bienen an. Uh, Sie schwirren genauso verrückt herum wie die Bienen gestern in der Imkerei von Mr. Backfurster. Oh, sieht aus, als wären wir zu spät gekommen. Ach, so ein Mist. Ja, jetzt kannst du bellen, so laut du willst. Ja, genau. Der Kerl ist sowieso schon weg. Moment mal. Seht euch Timmy mal genau an. Ich glaube, er will uns etwas zeigen. Ja, ja, er hat etwas entdeckt, das auf dem Boden liegt. Was denn? Was hat er ja, denn? Jetzt sag mal her, Timmy. Seht mal, das ist eine Biene. Und sie ist ziemlich groß. Ja. Ja, viel größer als wow. die Biene, die wir sonst gesehen haben. Stimmt, ja. Das ist eine Königin. Keiner muss sie verloren haben. Ja, wenn wir nur wüssten, wohin er die Bienen bringt. Moment mal. Bernie? Ja? Erinnerst du dich noch an das Telefongespräch, das wir vorgestern in Colchester mitgehört haben? – Ja, das muss der Bruder von Mr. Corner gewesen sein. – Ja. ja. – Wir dachten, dass es um Honig ging. – Genau. – Vielleicht haben Sie schon da über die Königin gesprochen. – Bestimmt sogar. Da war von einer Übergabe die Rede. Und von übermorgen. Erinnerst du dich? – Das ist heute. Corners Bruder sagte, dass er selbst dabei sein wird. – Ja, und er sagte, dass die Übergabe morgens um acht am Zug stattfinden ja, soll. – wie spät ist es jetzt? Warte mal. Ein paar Minuten nach halb acht. Was? Was? Äh, also, auf zum Bahnhof. Ja? Ja, halt, halt, halt, halt, halt. Was denn? Mein Onkel muss auch dorthin, falls uns jemand glauben will. Gut, dann fahren Anne und ich zur Imkerei und holen ihn. Ja, abgemacht. Okay, also, bis später. Bis gleich, ja. Schon bald hatten Julian, Dick und Bernie den Bahnhof von Cape Tree erreicht. Tatsächlich stand Mr. Corner dort auf dem Bahnsteig. Zwei große Kisten neben sich, aus denen ein sehr verdächtiges Summen drang. Mutig gingen die drei Jungen auf ihn zu. Morgen, Mr. Corner. Schon so früh auf den Beinen? Wo soll's denn hingehen? Steckt eure Nasen in euren eigenen Kram. Vielleicht geht es gerade um den Kram meines Onkels. Was summt denn da so laut in Ihren Kisten? Wollen Sie vielleicht kranke Bienenkönigin zum Arzt bringen? Na, was wollt ihr von mir? Ich werde sofort die Bahnhofsaufsicht rufen. Hm, das wollten wir auch gerade tun. Ja. Mr. Riley, können Sie uns helfen? So ein Quatsch! Riley wird mir helfen! Bernie, was machst du hier? Sind das deine Freunde? Ja, das sind Julian und Dick von den berühmten fünf Freunden. Ja. Hallo. Sie haben mir geholfen, die Machenschaften von Mr. Corner aufzudecken. Sie müssen ihn zurückhalten. Wovon redest du? Glauben Sie dem, Bengel, kein Wort. Mr. Corner hat eine Bienenkrankheit erfunden, die es gar nicht gibt. Ja, damit es nicht auffällt, wenn er die Bienenkönigin von Mr. Buckfest stiehlt, um sie für viel Geld an andere Imker zu verkaufen. So ein Unsinn. Was ich tue, ist alles mit Buckfest abgesprochen. Hä? Das ist nicht wahr. Ich, ja, also, Bernie... Es tut mir leid, aber wenn Mr. Corner das sagt, muss ich ihm schon glauben. Und jetzt entschuldigt mich. Ich habe zu tun. Aber Der Zug von Colchester nach London ist eingefahren. Bitte steigen Sie jetzt ein. Nach London bitte einsteigen. Der Zug hatte angehalten. Und am vorderen Ende öffnete sich eine Tür, in der ein Mann erschien, der Mr. Corner heftig zuwinkte. Bernie und Dick erkannten ihn bereits aus großer Entfernung. Da ist der Bruder von Mr. Corner. Hey, Jim, Jim, hier bin ich. Ich komme schon! Sie müssen die Übergabe verhindern. Na dann, los, überholen ja. wir ihn! Ja. Hey, warten Sie! Hört doch auf mit diesem Zirkus! Das bestimmt nicht. Nein, und Sie werden die Königin nicht bekommen, das schwöre ich Ihnen. Hey, hey, was soll das? Geht von dieser Tür weg. Lass meine Bruder durch. Nein, nicht solange Sie die Bienen von meinem Onkel entführen wollen. Ja, genau. Was redest du für einen Unsinn? Ah, Sim, da bist du ja endlich. Gib mir die Kisten. Nein, das tun Sie nicht. Jetzt hört äh, doch mit äh, diesem Quatsch auf. Äh, äh, ja, äh, auf. Ja, ja, ich hab sie. Äh, geben Sie sofort diese Kiste zurück. Die Bienen darin gehören meinem Onkel. Ach, was? Bernie? Was soll das? Lasst die beiden Herren in Ruhe sofort. Hm. Aber das sind Diebe, Mr. Riley. Ach, Mr. Mr. Buckfest wird das bestätigen. Mr. Buckfest ist aber nicht da. Und der Zug muss jetzt abfahren. Hey. wir haben bereits eine Minute Verspätung. Ja. Bitte, Mr. Riley, warten Sie noch fünf Minuten. Mein Onkel muss jeden Moment hier sein. Er ist schon auf dem Weg. Dann kommen Sie schon. Also gut, aber höchstens zwei Minuten. Und nur, wenn ihr diese Herren nicht mehr belästigt. Aha. Jeff, dann kannst du schon mal die zweite Kiste nehmen. Nein, kann er nicht. In den nächsten zwei Minuten tut niemand etwas. Die Spannung auf dem Bahnhof von Cape Tree war zum Zerreißen. Während die Passagiere lautstark die Abfahrt verlangten, vergingen die Sekunden, ohne dass etwas von George, Anne, Timmy und Mr. Buckfest zu sehen war. Oh, wo bleiben Sie denn bloß? Wenn Sie in zehn Sekunden nicht da sind, muss ich das Signal geben, Jungs. Dann übergebe ich schon mal die Kiste. Tun Sie das in Gottes Namen. Aber das darf er nicht. Ach, hört mal sehen Sie das, Mr. Riley? Das ist Timmy, unser Hund. Wenn er hier ist, kann Mr. Buckfast nicht weit sein. Nicht abfahren! Nicht abfahren! Halt! Oh, na endlich, da ist er ja. Mr. Riley, halten Sie diesen Gauner auf! Dann ist diese Übergabe nicht mit Ihnen abgesprochen? Das ist abgesprochen? Soll das ein schlechter Scherz sein? Ich will sofort sehen, was Jim Corner in diesen Kisten hat. Oh, dieser verdammte Köter. Ich wusste vom ersten Moment an, dass er mir Unglück bringt. Nun öffnen Sie die Kisten schon. Sehen Sie? Sind das Ihre Bienen, Mr. Buckwist? Natürlich sind sie das. Lauter Königinnen. Hier sehen Sie die blauen Punkte. Das ist meine Markierung. Und die einzige Krankheit, an der Sie leiden, ist Diebstahl und Betrug. Genau. Und das von meinem eigenen Mitarbeiter. Ich rufe sofort die Polizei. Aber bitte geben Sie vorher das Abfahrtssignal. Wir wollen hier nicht ewig stehen bleiben. Das sagen Sie? Raus aus dem Zug. Komplizen werden mitverhaftet. Aber ich, ich, ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Was? Ohne dich wäre ich niemals auf die Idee gekommen, meinen Chef zu bestehlen. Also raus jetzt. Ja, ja ich komme ja schon. Der Zug fuhr ohne die Brüder Corner ab und vor allem ohne die gestohlenen Bienen. Und bald kam auch die Polizei, um die beiden Diebe zu verhaften. Mr. Buckfest war überglücklich, dass er seine Königinnen wieder hatte. Er kehrte sofort zur Imkerei zurück, um sie ihren Völkern zu übergeben. Sein Neffe Bernie und die fünf Freunde begleiteten ihn. Wow! Seht nur, wie sich das Verhalten der Bienen verändert, sobald sie ihre Königin wieder haben. Ja, sie bewegen sich schon wieder viel gleichmäßiger. Wisst ihr, was ich komisch finde? Wir, wir gucken den Bienen zu und sind total entspannt. Also, ich habe nicht das kleinste bisschen Angst mehr vor ihnen. Seht euch mein Timmy an. Der scheint ja gerade einen Bienentanz zu lernen. <lacht> <lacht> Stimmt. Kinder, ihr habt mir einen unglaublich großen Dienst erwiesen. Ich kann das gar nicht wieder gut machen. Als kleines Dankeschön möchte ich euch wenigstens ein bisschen Honig schenken. Äh, wirklich? Für jeden ein Glas? Ach, das ist aber klasse. Also, das ist wirklich nicht nötig, Mr. Buck. Äh, was? Also, ich nehme es gern. Oh. Ja, das war klar. Dick, du bist wirklich die größte Naschkatze, die mir je begegnet ist. Wer sagt <lacht> denn was von Naschen? Das ist reine Gesundheitsvorsorge. Hörte. Ja, da das spricht blöd. der Ernährungsexperte. Ja. Richtig. <lacht>